يوم يخ ويومس ويلازم طمئن دبدت الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasoolu allahumma salli ala muhammadin wa ala al muhammad kama sallit ala ibrahima wa ala al ibrahima inna ka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala al muhammad kama barikta ala ibrahima wa ala al ibrahima Inna ka hamidun majid Amma ba'd Fa inna asdak al hadithi kitabu Allah Wa khaira al hadhi Hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa sharra al amur muhdafatuhaa Wa kulla muhdafata bid'a Wa kulla bid'ata dhalala Wa kulla dhalalati finnaar Lazzar tadashur Pas i kemi folë disa fjal, ligjeratën e kaluar lidhje me gjennetin edhe knasit e ti, të mirave edhe shpërblimeve të gjennetit, është e udhës që sonë të ti thëmi disa fjal lidhje me shkacet që njëriun e fusin gjennet për aset kalujmë kushtin e fundit timanit i cili është besimi në kader. Sonë të me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, Do t'i përmendim disa sebepe, disa shkache që janë sebeb që njeri ju në përmjet tyre të fiton gjenetin e Allahu subhanahu wa ta'ala Pa dyshim shkaku kryesor apo e para që përmendet prej shkacheve që njeri ju në efusin gjenet është tëvhidi, është dëshmija La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ثوب به امبير صل الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنه كوج دشمن سنوك مريتون تاذروهت اسكوش پس اللهو اي پرسون کاپرت هي جننت اني حديث تي درثوت من شهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله كوج دشمن Se nuk meriton të dhurohet as kush pas Allahut Edhe se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është rab edhe peygamber i Allahut Haram Allahu alaihi nar Allahu ati i aban Haram jahenneimin Për deri se Allahu i aban Haram jahenneimin Nën kupton që ai E ka të garantum Jënëitin Gjithashtu Një hadith tjetër thot pe ambejri sallallahu alaihi wa sallam <تصفيق> من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه اي بيرسون اي تي ليفدس دوك ماس اي با شرك الله سبحانه وتعالى اي كافرتهن جنت ومن مات يشرك به شيئا دخل النار دس اي كوشفدس دوك اي با شرك الله نونيسن اي بيرسون كافرته نجهنم Kjo është një prej shkaqeve kryesore që njeriu e fusin në xhennet. Ai i eti li dëshmon në la ilahe illallah muhammedur rasulullah, duke mos i bë shirk Allahut subhanahu wa taala, ai person ka për të hyrë në xhennet. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se jeni ti garantohet atij që e beson Allahun edhe e beson ringjalljen. فقد بهامر بي صلى الله عليه وسلم فمن احب ان يزحزح عن النار اي ايتي لدشيرانت شبطون بر جهنميت ويودخل الجنه هذا دشيرانت هن جنت فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر لتي في انفدياتي لتي في انفدياتي دوكه ابسو اللهون ودوكه ابسو rinjalljen para Allahut. Ajë person që danë, që pëtonë prej gjehën nejmit, edhe tonë të hynë gjennet, leta besanë Allahun, edhe let besanë, që një dit do të delë para Allahut, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu një shkak tjetër, në përmjet të cilit, njeri ju hynë gjennet, thot për amëveri sallallahu aleyhi sallam, men kala raditu billahi rabba, kush thot, jam iknachur me Allahun, Per Zot jam i kënaqur që Allahu o Zoti im, وبالاسلام دينا. Edhe jam i kënaqur që Islami është feja ime. وبمحمد نبي وجبت له الجنه. Edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si pejgamber jam i kënaqur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i oni, aty personi i bëhet obligim xheneti. Kjo është një prej skaçeve e përkët pe Amberi Sallallahu alejhi wasallam nam sai eden apo siti që ta themi kët mënjes edhe mbrëmje nga 3 herë. Mënjes edhe mbrëmje është prej sunetit çdo ditë me thon raditu billahi rabba w bilislam dinna w bi muhammedin sallallahu aleihi wasallam nabia kët jo vetëm e thon po edhe me çeni kënaqur Me Allahun, me Islamin, me Peambërin Sallallahu Alejhi Wasallam, ati personi i bëhet obligim, i bëhet واجب mehin xhennet. Gjithashtu, shkak për hyrjen në xhenet është respektimi i Peambërit Sallallahu Alejhi Wasallam. Kur vjen fjala e Peambërit Sallallahu Alejhi Wasallam, me respektu edhe me junështru. Pa kundrështu edhe pa filozofu Fot për Amberi s.a.s. Kullu umeti Je dukhullu në lë gjenne Illa mën eba Krejt umeti im Kan me hinë gjennet Përveç atyre që nuk dojnë me hinë gjennet Krejt umeti Kan me hinë gjennet Përveç atyre që refuzojnë Kundrështojnë me hinë gjennet Tanë sahabët Vëmen jebë aja Rasulallah A ka di kush që zdën me hinë gjennet? A ka di kush që kundërshëtan me i thënë hinë gjennet? Kundërshëtan nuk du me hinë gjennet? A ka kësi njerëz? Tha pe Ambejri s.a.s. Men ata ani dëkhalë lë gjennë. Aj që më respektan mua, aj që më pasan mua, aj ka për të hinë gjennet. Wa men asani faqët eba, aj që më kundërshëtan mua, aj ka kundërshëtu me hinë gjennet a i cili këndërshtëm fjalët e për amberi sallalli e sellem, i thu hadithët vërtetat për amberi sallalli e sellem, ati nuk ja pranon logika, ati nuk i knaqet zemra, a i filan me diskutua dhe me komentua, a i person nuk ka dasht me hi në gjennet, ndërsa a i cili e pason për amberi sallalli e sellem, a i ka për t'hi në gjennet. Gjithashtu, një prej shkacheve, që njeri u hinë në gjennet, E thila pahet pas abdesit Dua e let E thjesht Ndërsa pe ambiri sallallahu alaihe sellem Për ta ka garantu Aj që e thot Për ta ka garantu gjennet Thot pe ambiri sallallahu alaihe sellem Nuk ka as një person për jush I thili mer abdes Edhe e mer abdesin mirë si duhet E pasit mer abdes thot E shhedu e la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نسى ثدك إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية باربتس إحاباً أتي تدير تجنيت فسي كمار عبدس أثدك الدواء إحاباً تدير تجنيت يدخل من أيها شاء مهي بريتيلز دير دون me hinë gjennet pas abdesit me than është hëdu en la ilaha illallah wahdëhu la shërika la wa është hëdu en muhammeden abduhu wa rasulu aj që e thotë këtë dua i hapën tëtë dyrë të gjennetit me hinë gjennet ka cila dërë që dan me hinë gjithashtu një prejshka qëve qe që njeri u nëfusin gjennet është falja e namazit regullisht Fali namazet rregullisht edhe namaz të plot ashtu si ka porositë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Fot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem pes namaze Allahu i ka bë obligin për robët e tij. Pes namaze Allahu i ka bë farz për robët e tij. Kush i fาล ato edhe nuk mangson diçka prej tyre. I fal mir nuk mangëson diqka Rukun e ban ruku Sejden e ban sejde Koranin e le dhan si duhet I e jep haku namazit Kush i fal peskote namazit Duke mos i mangësu ato Kane lehu Inde Allahi ahdun En yudhilehu ljenne Allahu i jep besati Allahu ka garantu Për ta me e fud njennet a i person i cili nuk vjen me to do të thon vjen po nuk i fal ashtu si ka porositë pe për amberi sallallahu alejhi dhe selam nuk i fal si duhet për të nuk ka besë para allahut nëse don allahut e donan nëse don i fal ndersai person që i fal pesë votë namazit edhe i fal ashtu mirë edhe të plotë ashtu si i ka fal peambëri sallallahu alejhi dhe selam ai person ka bes për Allahut se Allahu ata ka mafut në xhenet gjithashtu peambëri sallallahu alejhi dhe selam në një hadith tjetër thotë men salla alburdin dakhala aljanna ai i cili i fal burdin ndë namaze Këta namazë janë namazë i sabahut edhe namazë i këndis. Ajë person që i falë këta dy namazë, ajë person ka për të hy në gjennet. Gjithashtu, Për Amberi S.A.V. ka garantu gjennetin edhe për atë person i cili i falë sunetet regullisht. Ajë person i cili i falë sunetet e forta regullisht, ajë person e ka një shpin gjennet. Thot për Amberi s.a.s, nuk ka asë një rabë muslimën, i cili i falë për hirtë Allahut dëmë dhe të rekate në file, jo farzë, dëmë dhe të rekate të cilat janë sunet, nuk janë farzë. Illa bënë Allahu lehu bejten fil gjenne, përveç se Allahu i abënë ati një shtëpi në gjennet, a i cili i falë dëmë dhe të rekate të cilat janë sunet. Sunnat, ti le ti ankta 12 rekate. Dy sunnat sabahut, katër drekës, dy pas farzit drekës, dy pas farzit takshamit, edhe dy pas farzit yacis. Kto janë 12 rekat sunnat. Nëse i fal rregullisht, ai person e ka një shtëpi në xhenet. E disa predietar ve kan thon, nëse i fal brenda një dite, ke një shtëpi në xhenet. Nëse i fal dy ditë E ka dy shtëpi. Për çdo ditë e ki ka një shtëpi në xhenat. E pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem, një hadith tjetër përmend një sunet tjetër, i cili është sunet i vdekur. Sunet me plot kuptimin e fjalës, sunet i vdekur, sunet i harum, i cili nuk praktikohet në mesin e muslimanëve, ndërsa shpërblimi i tij është shumë i madh. Cili është ky? Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem, men hafëdha, ala erba i rakaat, aj i cili i runë, këtë rekate, o shumë i kujdeshëm, shum? për këtë rekate, qëbële dhuhri, këtë rekate, për e farëzit drekës, kjo është e njohur, u erba, bëjdeha, edhe këtë rekate, pës farëzit drekës, hurri me alënënar, ati i bëhet haram, gjëhenemi, qëka në në kuptonë, këtë rekate sunet, para farzit drejkës, edhe 4 rekat sunet, pas farzit drejkës, e këto 4 rekat sunet, pas farzit drejkës, janë që shumitës e popullit, asë që e dinë se egzistojnë, e jo ma, muslimant t'i falin, këto 4 rekat që jenë sunet, ndërsa pehamberi sallatë a.s. më thot, a i që i fal 4 rekat, para farzit drejkës, edhe 4, pas farzit drejkës, a i e ka haram me hinë gjëhenemë, Kjo është një prej suneteve që për fat keq është sunet i vdekur. Allahu na e mundsoft që të kemi për atyre që të ringjallim këtë sunet, të o ja mësojmë edhe të tjerëve, edhe ta praktikojmë edhe vet. Gjithashtu, një prej skaçeve që njeriu hyn në xhenad është falja e namazit natës. Gjithashtu një sunet jo deri në këtë shkallë, suneti që përmendën para ti, po megjithat sunet ilanun anas e për ambejri s.a.v. thët inë fil gjennët i ghurafën jura dhahiruha min batiniha në gjennët ka dhoma që frej jasht duket brendi e atyre ve batinuha min zahiriha edhe prej mbrejnda shihet e jasht me atyre këta dhoma në gjennët përkandian e addeha allahu limen e taam e taam allahu i ka përgadit për ata që ju shenë fukarat, wa efshët selam, edhe e përhapin selamin, se cilit musliman i apin selam, e njohin apo nuk e njohin, wa salla bil lejl, wa nasun jam, edhe falin namaznate, kur njerëzit flejnë, këta dhoma Allah i ka përgadit, për këta njerëz në gjennetin e ti, gjithashtu, pe Amberi sallallahu alaihe sallam, të regon se gjennet, ka për një person i cili i fal pas abdesit dy rekat me i fal dy rekat pas abdesit është sunet ju edeni hadithin e Bilalit radiallahu anhu se pe amberi sallallahu alaihi wasallam i bani pyetje dhe tha o Bilal çka është puna me ty që i kam dëgju ndalet e tua në xhenet tha Bilal radiallahu anhu ya ja rasul allah nuk ka bë diçka shumë të madhe përveç se për çdo abdest që e marr i fal dy rekate çdo herë ditën anaton marr abdes i fal dy rekate peambëri sallallahu alejhi dhe selam apple çajet vepër bilalit radiallahu anhu e pëlqejmi peambëri sallallahu alejhi dhe selam ash sunnet thot peambëri sallallahu alejhi dhe selam ai person i cili marr abdes a dha mar abdes in me a dha i fal dy rekate duke qenë i koncentru me zemrën e ti edhe duke u këthy ka Allahu me ftyrën e ti a i person i bahet obligim ati gjeneti dyre katë me i falë pas gjdo abdesi gjithashtu një shtëpi në gjenet Allahu subhanahu e taala e ka garantu për ata që ndërtojnë shtëpi të Allahut a i person që ndërtojnë gjemi Allahu i a ja garanton ati gjenet Në shtëpin e xhennet, thot Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Mbeana lillahi masjidan", ai person që ndërton një xhami për hir të Allahut, bën Allahu lehu beytan fil jannah. Allahu i ndërton atij një shtëpi në xhenet. Pra, aty personi i garantohet xheneti. Gjithashtu, për iskaçeve që njeriu hyn në xhenet, ashtadhania e zakatit E da vizita et afarmë. Peambëri sallallahu alejhi wasallam një person i bani pyetje dhe tha: "Ya ja Rasulullah, më trego për një vepër që nëse e baj hyj në xhennet." Ya ja Rasulullah, më tregon një ibadet që nëse e baj hyj në xhennet." Tha peambëri sallallahu alejhi wasallam: "Ta'durash Allahun duke mos i shoqëruar atij asnjë sen. A do të falish namazin?" edhe të japë është zekatin, edhe ti vizitash të afërmit. Kjo është a ibadet që nëse e vëpran, hinë gjennet. Gjithashtu, prejshka që veçë njeri unë e fusë hinë gjennet, është agjerimi i muajit Ramazan. Thot për Ambiri s.a.s. Me nësa me Ramadane, imanën vëhtisabën, غُفِرَ لَهُم مَّا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِمْ اي بيرسون ايتي لي اجران مو عين رمضان دو كيتين اي بيندرش بربلي من الله ود دو كيتين اي سينتر نيباديت اند الله الله يفال اتي جناحت اي حديث يتر فد بي امير صلى الله عليه وسلم نيدر جنة قامر اكا ريان اكاك يودر كان مؤثير Ajerusit, ka kjoder kan me hi Ata të cilët kan ajeru Për hirtë Allahut Gjithashtu, a i person I cili ajeron në file Për hirtë Allahut Nëse ajeron një dit Për hirtë Allahut Allahu e largon fityren e ti 17 vite prejzjarit gjehenemit Thot për amberi sallallalli e sellem Nuk ka asë një rob I cili ajeron për hirtë Allahut Një dit përveç se Allahu e largon fytyrën e ti prej zjarit gjehennemit 70 vite, që nën kupton se aje person është largë prej gjehennemit, aje person hynë gjenetin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu për ambejri s.a.s. ka garantu gjenetin për atë person i til i vdesë, Duk e qenë agjerushëm Thot për amveri s.a.s. Men khutime lehu Bi si jam i jam Dekhal el gjenne Aj person i cili vdes Duk e qenë agjerushëm Aj person hyn në gjennet Gjithashtu Një prej shkacheve Për hyri në gjennet është edhe haji I pranum, aj person që e ben hajin, ashtu si duhet, duke mas lanë mangësira edhe defekteni në këtë ibadet të madhë, aj person e ka të garantumë gjënetin. Thot për gëmëberi sallatë a.sallem, El umrah il el umrah, kefarëtun lima bejnehuma, Umreja, prej një umre, derin umren tjetër, nëse e ben, ti lajnë gjunahet që janë dërnjë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t u al haggjul me brur, lejse lehu gjeza, illel gjenne, ndërsa haggi i pranum, për këtë haggi nuk ka shpërblim, përveç gjennetit, kjo haggi nuk shpërblehet me diçka tjetër, përveç se shpërblehet me gjennet. Gjithashtu, nja prejshka që vetjera, që njeri u hënë gjennet, është lirimi i robit, edhe pse tash nuk ka robër në mesin tonë, Po me gjithat, kjo është një prejshkacheve që njëriju në përmjetë kësaj hynë gjennet. Thot për ambejri s.a.v. nuk ka asë një person i cili e liran një robë përveç se Allahu gjdo pjesë trupit që ja ka liru ati, Allahu gjdo pjesë trupit këti e liran prej zjarit gjhenemit. Pjesë të trupit që janë liru ati robit prej robrisë, Allahu kti që e ka liruar i aliron të gjitha pjesët e trupit prej zjarrit xhehenemit gjithashtu shkak për hyrje në xhenad është lutja ndaj Allahut subhanahu wa taala sinçerisht për të, të pranuar mesin e shahidave thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam men sa'al Allah taala ash-shahada bisidq ai person që e lut Allahun Mera shahid. Po elud sin ceresht. Duk e qen besnik në lut yë nëti. Yovëç me mai e cuoz. Po elud sin ceresht Allahun. Qe me qen pre shahidav në rugen Allahud. Allah subhanehu vë ta'ala. Engrit atan shkalan e shahidave. Wa imata ala firashih. Adhanes evdes në shrat yë nëti. Ai evdes në shrat. Evdes në kravat. Ndërsa të Allahu është ingritur në shkallën e shëhidave Pse? Se qëllim i ti ka qenë i lardë, lutja e ti ka qenë e sinqerdë Që Allahu t'ja mundësën me qenë shëhid Allahu në realitet e pranan si kur me qenë prej shëhidave Gjithashtu, aji person i cili del edhe luftan rrub të Allahu subhanahu wa ta'ala Aji person shpërblim për këtë e ka shkallë Xhenetin e Allahut. Foth pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Allah ju ja ka garantuar aty personi që del në rrugën e Allahut, edhe lufton për hir të Allahut, edhe e beson Allahun, e beson pejgamberin e Allahut, Allahu ju ja ka garantuar aty xhenetin. Allahu ju ja garanton aty personi që del për shtëpisvet për të luftuar për hir të Allahut, duke i besuar Allahun" Dukë e besu për Ambejri s.a.ll. Allahu ati ja ka garantu Gjennetin Gjithashtu Ajë person që i pluhrosën Kënd Luftë në rrugën Allahut Thot për Ambejri s.a.ll. Men i gëbarrat që demahu Fi sebi lillah Ati që i pluhrosën Kënd Në rrugët Allahut Haram Allahut Alen nar Allahu i aban haram ati Gjehennemin, ati që i pluhrosen kam në rrug të Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu ati i aban haram gjehennemin. Gjithashtu, a i person i cili vdes duke embrojt shpirtin e ti, familjen dhe nderin e ti, pasurin e ti, edhe dinin e ti. Thot për Amberi s.a.s. a i person i cili vdes duke embrojt pasurin e ti është shëhidë. Edhe aj person i cil i vdes duke e mbrojt gjakun e ti as shahid Edhe aj person i cil i vdes duke e mbrojt familjen edhe nderi në ti as shahid Edhe aj person i cil i vdes duke e mbrojt dinin e ti as shahid Kta janë që janë pranum të Allahu subhanu wa ta'ala si shahida E dhjet që është përblimi shahidave është gjeneti i Allahu subhanahu wa ta'ala Gjithashtu për amveri s.a.v. të regon Se shahida nuk janë veç ata që vdesin në luft Shahidat janë edhe disa loje të njerëzve Disa loje tjerë të njerëzve Thot për amveri s.a.v. Sahabëve radiallahu anhum Kanë e logarit një prej shahidave Sahabët i veti për amveri s.a.v. Kanë e logarit një shahidë Thënë sahabët, ajë person i cil i vdes në luft për hirtë Allahut, ajë është shëhid. Thë për amëberi s.a.s. nëse është ashtu, atëherë shëhidat e umetit tim jenë pak. Shëhidat në umetit tim atëherë jenë pak. Atëherë sahabët thënë, e kush është shëhid, ja Rasul Allah? Për amëberi s.a.s. thë, kush luftan rukë të Allahut, është shëhid. Kushtë vdes në rrugë të Allahut, është shëhid. Kushtë vdes nga murtaja, është shëhid. Kushtë vdes prej së mundjes barkut, është shëhid. Edhe kushtë vdes i fundosur nuj, edhe ajë është shëhid. Këta janë që janë të pranum të Allah subhanu wa ta'ala si shëhida. Gjithashtu, shkak për hyrë janë gjenet, janë, janë, janë edhe disa fjalë, disa, Përmendjet Allahut subhanahu wa taala tjetë janë shumë të këta ngjuh, po pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka treguar se ata njerëz që përmendin Allahun me këtë dhikr ata hyjnë në xhennet. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kush thot la ilaha illa allah wahdehu la sharika leh lehul mulk wa lehul hamd wa huwa ala kulli shay in qadir 10 herë. Kush thot 10 herë برند ادیتس كات ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كوش صدك اذ يظهر تفرش بربليمي كا اي اكاش بربليمن سيكور ما يليرو كات رب بريبيت اسماعيل دومن ثان سيكور ما يليرو كات رب ما ييرون يرب تفرش بربليمي با Sikur me e liru vetën prezjarit gjëhënemit, për po me e liru 4 ropë, sikur me e liru vetën 4 herë prezjarit gjëhënemit, nëse thu 10 herë, për po nëse thu 20 herë, bëhen sikur 8 ropë, për po nëse thu ma shumë, aqësë a thuish, aqë edhe kish përblimin, ndërsa ky dhikër, është shumë i lejtë, ne e thojmë këtë, ndoshta pas në mazit, ndoshta ndo njëherë kështun në të rralë, po me e thonë dhjetëherë, mi abo vetit si kur me qenë obligim, nuk e ki obligim, po mi abo vetit në sabah, në kësham, kur të kesh mundësi, dhjetëherë me thonë, e ki ish përblimi si kur me i liru kate robë, ndërsa nëse e liran një robë, Allahu subhanahu wa ta'ala, për gjdo pjes që e ke liru të ti robi, ti liran pjesë të tua trupit, prezjarit, gjehenemit. Gjithashtu, një dhikër tjetër, që për amveri s.a.s. ka përmend, se nëse njeri ju e thot, në momentet e fundit tjetës ti, hënë gjënet, është fjala, la ilahë illallah. A i peson, i cili jeton, me la ilahë illallah, Allahu ja mundëson që në momentet e fundit, me vdek me la ilahë illallah. إلا الله ثوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه اي پرسن یتیلی ا کا فیلت فوندی تیت استی فیلن لا اله الا الله اي پرسن کا پرت ی جنات gjithashtu ni diker tjetër thot peamberi sallallahu alaihi wasallam kush thot subhanallahi alazim wa bihamdi kush thot سبحان الله العظيم وبحمده كشفت قد ذكر اي بيرسون اكات مبيذور ني پيم جنات انسه اكات مبيذور ني پيم جنات اي پادیشیم چا کا مہی جنات کوثت سبحان الله العظيم Wa bihamdi gjithashtu peambëri sallallahu alejhi dhe sellem tregon se ai person i cili në momentet e smundjes, në momentet e fundit të jetës së tij, nëse thot ndonjë dhikr i cili ka bazë në shariatin e Allahut, ai person ka për të hyr në xhenet. Nëse njeriu kur është i smundur, ashtratin e vdekjes, thot la ilaha illa Allah, thot subhanallah, thot Allahu akbar, thot la hawla wala quwata illa billah, thot dhikr dhe cilin në e kam su për amberi salladhali e sellem, thot për amberi salladhali e sellem, men kaleha fi maradihi, thumë me matë, lem të të imhën narë, a, aneti, a, des, a i që e thot nëse mundjen e ti, e pas taj vdes, ate nuk e shion zjari i gjehenemit, gjithashtu një dhikër tjetër është, la hawle wa la kuwete, illa billa, thot për amberi salladhali e sellem, atë ju të regoj për një arkë, për arkave të xhenetit Adanit ju tregoi për një ark për arkave të xhenetit than po ja rasulallahu than pe amberi sallallahu alejhi wasallam la hawla wala quwata illa billah më abosh prehi vetes më mësuj gjuhën për çdo send për çdo fjalë për çdo rast më e pas gjuhën Të lagur me dhikërt Allahut Me than La haula wa la kuvata Illa billah E fitan një ark Prej arkave Gjenetit Gjithashtu Për Ambiri sallallahu aleyhi sallam Në e kam su një dhikër I tili quat Sejidul istighfar Zotiriju Istighfarit Tili është këdhikër Ash një dua Shqam që disa prejblezërve edhin, ata që nuk edhin, është mirë të mësojnë, se ka dobitë madhe dhe ka është përblimë të madhe për ta, është dhikri, Allahumma entë rabbi, la ilaha illa entë, khalëqteni, wa ana abduk, derin fund, është i shkurt, edhe i lejtë, kush e thotë këtë, thotë për amëberi s.a.s. nëse e thotë në mëngjes, edhe e zenë në bramja, edhe vtesë në bramja ai person ka haptur jannet, nëse e thot mbrojmje edhe vdes në mëngjes, gjithashtu ai person është prej banorëve të xhenetit. Kush e thot kët dhikr dhe prej sunetit është që kët dhikr më e thon në mëngjes edhe mbrëmje për çdo ditë pas namazit të sabahut edhe pare namazit takshamit, me e thanë këtë dua, Allahumë me në të rabbi derin fund, dua e lehte dhe e thjesht, po nëse e thunë mëngjes, vdes në bramje, je prej banorve të gjenetit, nëse e thunë mëngjes, edhe vdes në mëngjes, gjithashtu je prej banorve për sellem, të gjenetit, gjithashtu, pe Amberi S.A.S. tregon, se aj person që e lutë Allahumë sinqerisht, triher, që Allahumë të banë prej banorve të gjenetit, Allahu e ban atë për i banor vë gjënetit. Shumë e lehë, shumë e thjeshtë. Thotë për amëveri s.a.s. Men së sa e lëllahë e lëllë gjënë thële thë më ratë. Ajë person që e lutë Allahun të ban për i banor vë gjënetit të rihërë. Kush e lutë Allahun të jetë për i banor vë gjënetit të rihërë. Kalët i lëllë gjënë, Allahumme edkhilhul gjennë Atëher gjennet i flet Edhe thot O Zot Futën gjennet këtë person Me ngrit durd Me qenë i sinqert Me qenë i sigur që Allah Ka me të pranu këdua Me lutë Allahun triher O Zot Më banëm prej banorve gjennetit O Zot Më banëm prej banorve gjennetit O Zot Më banëm prej banorve gjennetit Gennet i flet për ty edhe thot O Zot, banë për banorë xhenetit. Gjithashtu, ai person që lutet Allahun subhanuhu teala 3 herë, edhe thot, O Zot, mbrojën prej zjarrit të xhenemit. O Zot, mbrojën prej zjarrit të xhenemit. O Zot, më mbroj prej zjarrit të xhenemit. Edhe xhenemi flet, edhe thot, O Zot, në broje prej zorrit të xhehenemit kush alut Allahun subhanuhu te ala 3 herë që Allahu ta ban për banorve të xhenetit Allahu e ban prej banor për banorve të xhenetit gjithashtu për shkoçave për hyrjen në xhenet është leximi edhe mësimi i Kur'anit ai person që lexon edhe mson Kur'an që dunia pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot i thuhet atë ditën e gjykimit lexo Kur'an edhe vazhdojnë lezimin të ndë edhe ngritu në gjennet derin a jetin e fundit që ki me lezu qësa ke lezu në ke dunja lezo edhe në gjennet edhe ngriti shkallët e tua në gjennet me lezim të Koranit lezimi i Koranit mësimi i Koranit është prej shkaceve që njeriut i ngriten shkallët në gjennet gjithashtu prej shkaceve për hyrje në gjennet është dëshuria një ndaj surës ikhlas kush është surja ikhlas kull huallahu ahad me edashtë shumë këtë surë është kak që njeri ju të hinë gjennet edini hadithin ku sahabe shkun të pe ambiri sallallahu aleyhi sallam edhe huankun për imamin e tëre thanë ja rasulallah e imami jonë gjdoher e le dhonë surën ikhlas gjdoher Kull hua Allahu ehad. Thuj, le t'ledzën dhe një surë tjetër. E pe ambejri s.a.v. e thirë jadë. Edhe thë qka fpuna me ty, që gjdoher, ti e ledzën kull hua Allahu ehad. Tha ja Rasul Allah, un e ledzëj këtë surë, se edu shumë. E ledzëj kull hua Allahu ehad, se edu shumë këtë surë. Këtë surë, për gjithësi komplet ajetët e sajë, për mbajnë të uxid. Kull hua Allahu ehad. Thuj, Allahu është i vetëmi, Allahu është nja, Allahu së med, Allahu është që nuk ka nevoj për asë një sen Lem jelid, o lem juled, Allahu asë nuk kalin për i dikujd, asë nuk e kalin dikem O lem i e kullahu, kufu e në ahad, edhe Allahu nuk i përndjana së kush Kjo sure për mbëm të uhid në form për gjithshme, thuaj që Allahu është i vetëmi i cili nuk ka nevoj për azja Allahu është i vetëmi që nuk kalin për jaskujt Allahu është i vetëmi që ate nuk e kalin dhe skush Allahu është i vetëmi që nuk i për njana skush Këtë surë nëse e donë shumë kjo është kak që Allahu të të fud në gjennet E për amberi sallallahu a.sallem thot In në hubbëha e dëkhalek e lë gjenne dëshurie ndaj kësa i surë të fut ty në gjennet, dëshurije në dajësures i khlas, e fut njëriun në gjennet, adonë thot kjo, që në të gjitha namazet, gjitha rekatet, me ledhu vëshke sura, jo, se njëriun namaz, njëriun rekat, ka mundësi me ledhu ma shumë se një sura, e kjo nuk nën kuptot, rekatin e par, me ledhu kulho Allah vahat, rekatin e dyt, prap këllu Allahu e hadë. Namazin tjetër, prap këllu Allahu e hadë. Jo, po mundesh me lezu një surë, e pasaj, me lezu këllu Allahu e hadë. Një surë tjetër e katë, i në dyjtë, prap këllu Allahu e hadë. Edhepse kjo nuk duhet bahet, në gjdër e katë. Po me gjithat, nëse e donë këtë surë, Allahu e për në shkak, që ti tjesh prej banorëve gjenetit. Gjithashtu, për Amberi sallallahu a.sallem, të Ai person i cili e thot Ayatul Kursi pas çdo namazi, ai person nëse vdes hyn në xhennet. Thot pe Ammeri sallallahu alejhi wasallam: "Men qara Ayatul Kursi dubra kulli salah." Ai person që lexon Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pas çdo namazi, pas çdo farzi, ai lejon kat ayat Lëmjumna min dukhuli lë gjenne, illa e një mutë, ajsë pengohet me hi në gjennet përveç nësevdes, aje person e ka të garantumë gjennetin, kush e pengon atë me hi në gjennet, e pengon vdekje, a gjallë smundet me hi në gjennet, për nësevdes, nësevdes ma nuk e pengon di kush për me hi nësevdes an jannat por ose presunedit pas çdo farzi me than kët ajet ma letu ajete ul kursi gjithashtu një prej shkaçeve që njeriu hyn në xhenat është me marr rrugën për të fituar dituri me marr rrugën për të mësuar dinin e Allahut subhanuhu te ala me marr rrugën për të mësuar dinin e Allahut nuk do të më thon vetëm me, me hyb aeroplanit A do të më me shkoon Mekkën, Madinë, ose më shkoon Kairo, Siria, Jordan? Jo, kam mundësi më mar rrugën për të fituar dituri, më shkoon xhami edhe më ngul ligjërata, më shkoon në përmektepe, më me shko kudo që shpjegohet dini Allahut. Ti më mar rrugën për ta mësuar dinin e Allahut, kjo ta mundson edhe ta lehson rrugën për xhanat. Thot për ambejri s.a.s. Me nseleke tarikan Jeltemi sufihi ilmen Kush e merë rrugën Për të marë diturit do bishme Se hëll Allahu lehu Bihi tarikan Ile lë gjenne Allahu në përmjetësaj Ia lehtësën rrugën për mjëtësaj, të për hinë gjennet Ajë person që merë rrugën Për të marë diturit Për të amësu dinin e Allahut Allahu në përmjetësaj Ia lehtësën rrugën për xhenet. Gjithashtu një prej shkaqeve që njeriu e fut në xhenet është edukimi i vajzave. Ai person që ka vajza. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka përmendur për vajzat, se sidomos në këtë kohë është shumë e vështirë me edukov vajzat. E pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë, kush ka vajza, atë sjellët si mirë me ta, i edukon ato si duhet, Kënë në lehu sitë të rëmminë në nërë, ata i bahen përde, i bahen penges edhe mbrojtje prezjarit gjëhenemit. Ajë person që ka vajza, i rritë si duhet, sjelët mirë si duhet, i edukan si duhet, u amëson dinin, i banë robreshat devadshme, ndinin Allahut, ata në ditën e gjykimit i bahen përde, e pëngojnë ata prezjarit gjëhenemit. Gjithashtu, Një prejshkacheve përhyri në gjennet është ruajtja e jetimit Një person është jetim Nuk ka bab I ka kushtet e fshtira Ti e merë përgjithsin biveti Edhe shkan qdoherë kur ka nevoj Indihman ati Për amberi sallallalli e sellem thot E në vaka filu li jetimi Fil gjenneti ke hatin Una me atë përgjithsin e jetimit Me atë kujdestarin e jetimit Në gjennet kemi me qenë si kur këta dy gjishta. Gishti tregus edhe gishti i mesëm. Si kur këta që janë afer, a e person ka me qenë me mua afer në gjennetin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prejshka qe ve përhyri e në gjennet, është moral i mirë, është sjelja e mirë. Thot për Amberi sallallahu aleyhi ve sellem, Inna min e habikum, وا اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا نيرث كان 100% نيرث يا ما داشورت اون ديتا ادجيكيميت اتا جون تش كان باس مورالين امير ان حديث يقدر فضل به امير صلى الله عليه وسلم اون يا garantie ني سبي جنات A ti personi i cili largohet prej polemikës, largohet prej debateve të shumëta, edhe nëse është në hak, a i person i cili debaton me dikantë, diskuton me dikantë, polemizon me dikantë, edhe i abjen argumentet, po kundërshtari nuk pranon, ti fletësot se sidomos në këtë kohë, polemikat jenë të shumëta, debatet jenë të shumëta, kundërshtimet i khtilafet jenë të shumëta, ti fletë me dikantë. Edhe i abjen argumentet I thu ka than Allahu Ka than pe Amberi s.a.s Ka than djetart e elisonetit Meselja është e qartë Hakë u është i qartë Edhe ajë pas taj kundërshton Ajë filozofon Ajë nuk e pranon Ti shka ban I e lëshon rrugën Allahu të shpërblevë Vajshdo Edhe lëshon për ti Duk e qenë hakë Nuk e kundërshton Nuk vajshdon polemikën Edhe pse e në hakë Për ambejri sallallalli e sellem, këti personi i agarantën një shtëpi në gjenet, posh gjenetit. E pas të e thot, unë i agarantën një shtëpi në gjenet, në mes gjenetit, ati i cili nuk gënjen edhe kur ben hajgare. E njerë që nuk gënjen edhe kur ben hajgare, jënë pak. Shum për njerëz ve mendojnë se na hajgarë edhe nëse përmend gënjeshtra nuk prish pun, hajgarë është kjo, ndërsa gënjeshtra është haram. Çoft kurie serioz, çoft qurban hajgarë, gënjeshtrë, gënjeshtër. Është gënjeshra. E shumë për njerëzve, sidomos në këtë kohë, ka i kishton filanit, filanit. I kisht ndodh filanit kështu, e atij tjetrit i kisht ndodh kështu, pralla dhe shto sa të mënisht të tjerë me kesh, ndërsa unë në realitet as nuk ka ndodhur. As ai nuk i ka thon atë teatrit, po kjo është vetëm humor, vetëm një shtos sa më qesh spaku. Ndërsa kjo është në realitet gënjestër edhe haram. E peamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë, ai i cili e lan gënjestrën në anash, edhe qurban hajgare i ia garanton një shtëpi në mes xhenetit, edhe i ia garanton një shtëpi lart xhenetit, në xhenetin e lartë A ti personi i cili e ka moralin e mir A i person i cili e ka siljen e mir Gjithashtu prej shkacheve Që njeri unë e fut si në gjennet është frigën dhe Allahu subhanu wa ta'ala Dhe vëzshmëria taqwallëku është kakë që njeri unë e fut në gjennet Thot për ambejri sallallahu alaihi wasallam Shumica që i fut njerë në gjennet Shkaku Më i madh që i fut njerz në xhenet është frika ndaj Allahut edhe morali i mirë. E pastaj u pyet, kush është ajo që më së shumti i fut njerëz në xehannam? Tha: "Al-fam wal-furuj juha za organi, juha za organi ashtu më së shumti i fut njerz në xehannam ndërsa taqwallaku, edhe morali i mirë ashtu më së shumti i fut njerz Në gjennet, gjithashtu prej shkacheve që njëriju në përmjet të të rëhinë në gjennet, është turpi, është marja, marja e cilë është me vend, se ka raste kur ka njëriju turpë, ndërsa e turpë është i gabumë, dikush turprohet, kur ka shumë njerëzë edhe shohin, turprohet muqu me falë në mazin, ose është dikun rrubë, mu ndalë me falë në mazin, krejtë kanë me e kshyratë, ai turp prod mu fal ose eshaj nje gabim dikund eshaj nje haram turp prod me ndalu ose turp prod me urdhru di kan xair ose turp prod por disa coshtje te cilat nuk ka vend per turp aty ndersa turpi i cili ash me vend turpi per allah subhanahu wa taala per njervve duke u turpru edhe duke u largu per haramave ash kok te njeriu Të në gjennet, thot për gëmëberi sallatë a.sallem, El haja u minë lë iman, turpi, marja, është prej imanit, është piesë e imanit, vë lë imanu fil gjenne, ndërse imani të qënë gjennet. Turpi është piesë e imanit, e imani të qënë gjennet. Gjithashtu, prej shka qëve që njeri u në fusë në gjennet, është për hapja selamit. Më jodan selam musliman ve. Më jodan selam gjithatyre që i njeh edhe atyre që nuk i njeh. Ajon musliman, a din çyen musliman, jap ju selam edhe nëse nuk i njeh. Foth be Ahmet sallallahu alejhi dhe sellem, pa shaata në dorën e cilit a shpirti im nuk keni për të hyrë në xhennet derit besoni. S'keni për të hyrë në xhennet Dheri të besoni, edhe nuk keni për të besu, Dheri të adoni njën i tjetrin, Atë ju të regoj diqka, që u ashton dashurin, Ndër mjetë veti, atë ju të regoj diqka, Që ajo është kak, që njerë të doj njën i tjetrin, Efshus selam e bejnë e kum, Për hap në selamin mesin e juaj, Për hap në selamin, shtohet dashuria, E kur shtohet dashuria, keni besu, E kur të keni besu, Keni me hi në gjenet Ndërsa nuk keni me hi në gjenet Derit besoni E nuk keni besu Derit të dojnë njën i tjetrin E selami është kak Që musliman të dojnë njën i tjetrin Jepi selam Se cilit musliman Se cilit vla Se cilit njeri që e njehë edhe nuk e njehë Për deri sa E din që ashtë musliman Jeton mesin e muslimanve Kjo është kak Që shtohët dëshuria në mesin ton Gjithashtu Pra e shkoçeve që njeriu në fusin xhennet është ruajtja e gjuhës edhe e organit. Thot Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Men yadhman lahu ma bayna lahyih, kush ma garanton atshe e ka ndërmjet dy mjekrave, atshe e ka ndërmjet dhëmbëve, është fjala për gjuhën, uma bayna rijlihi, atshe atë që e ka ndërmjet këmbëve, është fjala për organin." adhman lëhul gjenë, i agarantoj ati gjenetin. Kush i garanton këtë dyja, i garanton nuk i shfridzon haram, Allahu i agaranton ati gjenetin. Gjithashtu, prej shka qe ve përhyrjen gjenet, është qaj turit përhyr të Allahut, subhanu e ta'ala. Me der dhe lot përhyr të Allahut, subhanu e ta'ala. Thot pe Amberi, sallallalli e sellem, dy lojt syve nuk ka për ti prek Zjari i jehenemit dy lloj syve nuk i prek zjari i jehenemit cilot jan ata sy ata sy qe kan rujt në luftë në rrugt të Allahut ata sy qe kan qenë rojtar në luftë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala edhe ata sy qe kan lutur për hir të Allahut subhanahu wa taala kta sy nuk i djeg Zjarri i jehennemit, në një hadith tjetër, thotë pe Ammeri sallallahu alejhi dhe sellem, nuk i djeg zjarri i jehennemit ata sy që kanë lutur për hir të Allahut, derit kthehet qumsti nji deri të kthej humshi në vendin prej ku ka dal, a kthej humshi ndonjëherë, s'ka mundësi më u kthy asnjëherë. Deri të kthej aty, nuk i djeg zjarri i jehennemit ata sy që kanë që kanë lutur për hir të Allahut e pastaj thot gjithashtu nuk bashkohet pluhuri që është pluhoros njeriu në këtë dhunja, në lutë në rrugt të Allahut me pluhurin edhe me tymin e zjarrit gjëhën nejëmit, gjithashtu, prejshka qëve përhyri e në janë gjennet, është sabri, kur njeri ju të i vdes e vladi, nëse një përson së provohet, edhe i vdes fmi ju i ti, a i përson, nëse banë sabër, hinë gjennet, thot për gëmëberi sallallahu aleyhi sallam, ju thot Allah subhanu wa ta'ala me laikeve, qka shpune e robit tim, me laike të thonë, o zotë, E ja keni marr atë që donai më së shumti. E pastaj Allah subhanahu wa taala thot, "A ja keni marr loçkën e zemrës, atë që e ka më të dashur në këtë botë?" Thoin po. E ather Allah subhanahu wa taala thot, "E çka tha rubim, ju kur jamurrat fëminë e ti?" Ai çka tha? Thoin me lajket, "Të falenderojmë ty o Zot." Bëndë të sabër, atëherë Allah subhanu e ta'ala thotë, Nëndërtoni, nëndërtojani, robit tim një shtëpi në gjennet, Edhe e mërtoni atë shtëpi, shtëpia e hamdit, shtëpia e falenderimit. E person që Allahu i amërë fminë e ti, edhe ajë bëndë sabër, E ka një shtëpi në gjennet, e kjo shtëpi quët, shtëpia e hamdit, shtëpia e falenderimit e falënderimit gjithashtu për shkoçeve për hyrjen në xhenet është njeriu me qenë i mshirshëm ndaj kafshëve me qenë i mshirshëm ndaj kafshëve hyn në xhenet po me qenë i mshirshëm ndaj njerëzve Shfarbim jost edhe më i madh. Ju e kenit njohur hadithin ku peambëri sallallahu alajj selam thot një person te i cili ishte etat shumë ju kishte tha goja duke kalu rrugës e pa një pus e pa një bunar e pastaj hyni edhe mori ujë për veti edhe pini ujë e pastaj e pa një çen te cili ishte ter goja ishte tha shtyma e pastaj tha edhe ky është et sikur i shaheton më herët e pastaj zbritje edhe një herë në pus edhe mori ujë me atnalën e tij me atkputucën e tij edhe i dha ujë çenit thot pe amberi sallallahu alaihi wasallam faghfara lahu fa adkhalahu aljanna allahu berkat ya falijunahat ad afutin jannat Për rahmetin që njeri o ka ndaj një qeni, hynë gjennet, po me pasë rahmet ndaj vlezërve musliman, me edash vlaun musliman, me qeni më shirëshëm në fjale dhe në vepra ndaj vlaut musliman, atëherë pa dyshim që shpërblimi ashtë edhe ma iman. Gjithashtu prej shkacheve për hyri e në gjennet, ashtë nëse musliman dëshmojnë për ty, Për të mirë, nëse musliman për të dhe kjestande, flasin fjallë të mira, dëshmojnë për ty që keqen njeri i mirë të hinë gjennet. Edhe pse, sot përfat keqë shumë prej muslimanve, nëse vdes dikush, filojnë me e lavdru. I mirë dhe i keqë, e lavdrujnë. Pëse, se ma i ka vdikë. Nëse ka vdikë, ma duhet me e lavdru, duhet me e përmenë vesh për të mirë. Jo, për amberi sallallalli e sellem, një dit për e ditve Kalej një gjenazë me disa njerëzë, e sahabët e lafdrun atë njeri unë e vdekur. Për ambiri s.a.v. thaë, vëgjëbet, i është bëh obligim. E pastej ma vonë kalej një gjenazë tjetër, e sahabët e përmendën ata për të keqë, nuk e lafdrun atë vdekurin. Për ambiri s.a.v. thaë, vëgjëbet, vëgjëbet. I është bë obligim, sahabe thanja Rasul Allah, qka i është bë obligim? Tha atë që e lavdrut, e përmendet për të për mirë, i është bë obligim gjëneti. Ndërsa atë që e përmendet për të për keqë, edhe nuk e lavdrut, i është bë obligim gjëhenemi. Entum shuhedaullahi fil ardë, ju jeni dëshmitar të Allahut, Ntok ju dëshmoni nëse njeriu ka qenë i mirë, edhe meriton xhanetin apo ka qenë këç, edhe meriton xehaneimin. Ë një hadith tjetër, be paambej rishallallahu alaihi wasallam tha, për cilin do musliman që dëshmojnë katër musliman të mirë, katër besimtar drejt, dëshmojnë për atë se ka qenë i mirë, Allahu e fut në xhanet. E sahabët thanë, ya ja, rasulullah, po nëse dëshmojnë tre? Sa edhe nëse dëshmojnë tre, ai hyn xhenet. Sa ja rasulullah, po nëse dëshmojnë dy, sa edhe nëse dëshmojnë dy ai person hyn xhenet. E sahabëtan, ma nuk i bën pyetje nëse dëshmojnë vetëm një, ai hyn xhenet, a nuk hyn xhenet. Po nëse dëshmojnë dy musliman të mirë, jo musliman që i avoi në çefin, një musliman që për hatër dikujt filloi me lavdrudhi kanë edhe nëse ka thënë njeriu më i prishur Po musliman dëvotëshëm musliman që kanë frigë Allahun edhe e lavdrojnë atë që vërtet ka qenë musliman i mirë, ka pas frigë Allahun e ka dash dinin Allahut nëse dëshmojnë musliman të mirë për një njëri që ka qenë musliman i mirë, ajë person njëri. Hynë gjennet, e lusim Allahun subhanu e tala, ta që të mundohemi të shfrycojmë të shkace, që në për mjet tyre të fitojmë gjennetin, edhe pse muslimani duhet mos të bazohet në një prej argumenteve, duke me ndu se nëse e banë vesh nja, edhe i garantohet gjenneti, atëherë, une për agjeroj vesh një dit në file edhe largohet 70 vjetë. Prezjarit gjëhnejimin Apo kam pare Përruj një jetim Aspo falem Aspo agjeroj Aspo bëj i badet Përruj një jetim Jam me peamberi sallalli sallam gjëhnejt Apo përbëj një për i badeteve që i përmendom Edhe hinë gjëhnejt Jo, muslimani Dhe të këtë bazën e imanit me veti Ti bën i badete që i ka farz Të largot për i harameve Edhe të shfridzon shkacet Në përmjet cilëve hinë gjëhnejt e lusim Allahun subhanu e ta'ala që të në bëmë prej tyre e të shfryzojmë të shkace e të jemi prej banorve të gjenetit inshallah Allahun në të kanë ligjeratën e arshme